פרק י. "הוי החוקקים חקקי אבן, ומכתבים עמל כתבו, להטות מדים דלים, ולגזול משפט עניי עמי, להיות אלמנות של עולם, ואת יתומים יבוזו. ומה תעשו ליום פקודה, ולשואה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 ישלח האדון, אדוני צבאות, במשמניו רזון, ותחת כבודו יקד יקוד, כי יקוד אש. והיה אור ישראל לאש, וקדושו ללהבה, ובערה, ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד. וכבוד יערו וכרמילו, מנפש ועד בשר יכלה, והיה כמסוש נוסס, ושאר עץ יערו מספר יהיו. ונער יכתבם. והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להישען על מכהו, ונשען על אדוני קדוש ישראל באמת. שאר ישוב שאר יעקב אל אל גיבור. כי אם יהיה עמך ישראל ככל הים שאר ישוב בו. כי ליון חרוץ,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 ועורר עליו אדוני צבאות שוט, כמכת מדיין בצור עורב, ומטעו על הים, ונשאו בדרך מצרים. והיה ביום ההוא, יסורו סובולו מעל שכמך, ועולו מעל צווארך, וחובל עול מפני שמן. בא על עיית עבר במגרון, למכמס יפקיד כליו. עברו מעברה, גבע מלון לנו, חרדה הרמה, גבעת שאול נסה. צהלי קולך בת גלים, הקשיבי לישה ענייה ענתות. נדדה מדמינה, יושבי הגבים העיזו. עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בת ציון, גבעת ירושלים. הנה האדון, אדוני צבאות. מסעף פורה במערצה, ורמי הקומה גדועים, והגבוהים ישפלו, וניקף סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר ייפול.